Eh, Bersogintza hurbiletik segitu dugunok, eh, Lopategi denak ezagutu dugu, zetik eh, bertsogintzaren historian, marka bat utzi duelako, ta bersogintzan eh, arlo guztietan eh, lan egindu duelako, ta borrokalari bat izan duelako, orduan eh, nik ezagutu dut, naiz eta gugazeago giren, baino ezagutu dugu, eta kurutzatu gira bersogintzaren bizitzan eta bersolaria oh, Lopategi eh, bazen du da. Baina, historian e, marka bat dut zita joan da, eta borrakalari bat joan da. Baina, prezeski, e, bertsua puntu eusen ikusten dut e, titulu bat, e, Diona, jon lopategi, bere garaia berritu, eta etorkizuna ere intzuen bertsularia izan dela? Bai, bai, e, nik nahi baduzu duzu, e, iru garaitan emango nuke, lopategi, e, ezagutu duen bertsularia, sinpleki gero, E, iruro behiko txapelketa garaioietan parte hartu zuen, e, iruro behiko, bosteko, zazpiko hoietan, e, laro behiko txapelketan ere parte hartu zuen, eta txapelunatera ere zen, eta irakaskuntzan ere naizta enaizta adinpiskabat bat zuen e, bizkaiko ikastoletan hortan hasi zen lanean, asik eusen nahi du, e, bere burua berritzen zen, e, berzulari berriak ere sortu zituen, e, bertso eskoletan lan asko egina da, eta aguero usaten usatzen duzuendian gurezako zen bersolari bat e, berezia e, bersolari bat bera lopategi bera hilabete batean bost aldiz entzunaldiatzen duen e, lopategi el ez gauza topiko gutxi zuen eta beti zuen beti zuen zerbait berria e, oso berritzailea zen sortzailea e, ordunen e, lopategi zen e, lopategi egin etzan inor aspertzen eh Be, oso berzolari, eh, langile eta borrokaleria. Baumentzuen, doaina ere, eh, jendea biltzeko hori da, bere botzarekin alde batetik? Bai, jendea pizteko bai da, eh, abotx berezia zuen, zorrotza abotxa, eh, burua tente emantaba, oilarrak bezala kantatzen zuen. Gero, eh, bakizu, eh, barnetik kantatzen zuela, sentitzen zuen entzuleak, zetik gan, arek botatzen zuena ba, jendearen belarriat sartzen zen eta transmititzen zuen xinesgarritasuna, e, gero pentsamentuari ez zion eskapo egiten, zey, oso, oso koerentea zen, e, pentsatzen zuena, botatzen zuen eta bere pentsamendua txertatzen zuen bersotan Ziki, orduan, e, berxoa betetzen zuen, mamiz eta eta esan behar zenak esateko, e, etzen, etzen kesu. Ala eta frankismoa bistanena hurbiletik bizi izan izanduena eta borrokatu duena ere? Bai, bai, frankismo garaian e, franko bizi zen garaia hartan e, lopategi izan behar ba. E, etzen erxe ez bersolarientzako, ez politikoentzako eta ez inorentzako, dena, dena dena zen klandestinitatea, diktadura puru-purua e, e, zen. Orduan, eh, berdintzen herriko bestetan pertzusajo batekin ber baldi bazen edo Ikastolak sortzen ari ziren garai hartan ere, bertso saio, saioak montatzen ziren espres, e, ikastolentzako, sosabiltzeko. Orduan, e, lopategi eta bera eta azpileaga eta garai hartan, e, berak arrisku guztiak gainean hartzeko preszen berzolaria zen. Orduan, pentsatu behar da, irureita inguruko urte horietan, e, orduan e, frankizboa esaten dugunean, gobernadore zibila erraten baldin badugu bai baionako superbeta esango genduke mm. ba gauza berazen orduan bertso saioetan erraten zenagatik eta askatasunik ez za salatzen zutelako bersotan debekatua izan zen ba bi urteetako hiru edo ordua bertso saioetan afitxatan askotan muntatzen zuten beste norbait zuen izenak ematen ziren eta bera ziren bersotara <laughs> eta ordua esan nahi du e Debekatuak ziren, kantatzeko, publikoan ez zuten kantatzeko baimenik, baino kantatzen zuten. Eta hor bada anekdota bat, ba, idia zahualen atxeman, atxeman zituzten arte, ematen duela, numetje badaola anekdota bat, esaten dutena, ba, afitxatan ematen ziren, beste norbaiten izenak, eta lopategi eta azpila gaitan, ziren kantatzen, mai. Eta, ba, gordo zibilak edo, atxeman zituzten arte, eta orduan duan, 6.000 pesetako isuna, eman zioten eta e, Lopategi gareke zure isus ni gordainduko aste bete oso bat espetian egontzen basaurine ba isuna ez ordaintzeagatik esot. Esanaitu e, e, garaian e, Lopategi eborrokatzen zen e, jendearen aintzinean inungo inungo egabe. Hori da. Bertsolaritzaren transmisioan ere lana hondia egin duen bertsolaria? Bai. Bo, e, orain elkartetik begiratzen baldin badugu ena montatua da lurralde oso osoan eta provintzia guztietan badira eh badira pertsue skolak badie transmisioa egiten da irakaskuntzan bertan baino eh lopategi utzet dut 84 lauan edo hasi zela Bizkaian Bizkaiko ikastolako federazioak proposatuta edo berak bideori atzemanta utzu 84an hasi zela Bizkaiko ikastoletan ba ikastolas ikastola oski irakaskuntzan, eta gero ba jendea utatu eta bertso eskolatako taldetxoak egiten. Orduan, e, gaur egun ikusten dugun bertsozale elkarteak muntatua duen sare hori dena, ba, gara joietan, ba, gipuzkoan asia batzen, gipuzkoate aldetikan, eta bizkaian lopategi hasi zen, orduan, e, gaur ikusten dugun masinari hau dena, ba, asiera asieratikan, nolazpaita hasi berrizete baita, eta hola hasitako, e, urteak basatu zituen lan hortan, eta orduan ba, esan nahi du, ba, bertso gintza transmisioan eginden languztian, ba, esan dizke, ba, lehen biziko erne muñoietan borrokan ebilitakoa dela. Hmm. Ala, jon Lopategi ere beraz, hainitz balitaike oraino erteko, no zindaria, Malesia haundikua zela ere, karismatikoa, eta zuk bertsulari lagun bezala nolakoa ikusten zinuen, nolako bertsulari laguna zen, Jon Lopategi? Bertsusailoeko taldean eta eguardiko bazkarietan eta bertsusailoetan da, gehiago rango nuke da, dalaba, entzulea eta isili-sila, batez ere, taldea haundia, dagoen lekuan joan lopategi beti sisilik egoten zen. Oain, gero, buruzburu buru bi launetan, lau launetan, talde txipietan, or, orduan zen bere, orduan ezagutzen zen lopategi. Bestela, etzean, etzean bat ere historiokondari, eta jendearen oso bat ere zen digan. Oso isilia zen, eta talde eta konfientzia zuen lekuan, orre, oso argia eta zen. Ba, besterik gabe. Hortan e, utziko dugu. Baduzu bertsu bat edo gogoan berak bota zuen bertsu bat edo? Bai, baditu ba, ezagiki, ezagiki justu 86ko <coughs> edo 89ko txapelketan, baz, bazen hor karz, karzelako lan bat, banakako bakarkako berso bat, okai bat emanta eh aitatzar bat zaborretan. Eropa erropa, erro, erropa bai. zarrak biltzen. Bai. Gizu, e, bai, bai. horretara botatzen ditugu ditxeko jantziak. Eta aitatxiz, aitatxiz, ahar edo kale, eskale, hoietako bat, e, bere jantzi zaharrak biltzen. Eta holako gai bat bakarkakoa, eta hor badira, bederatzeko puntuan botatako iru berasota bakit, behin atera den puntuazioik ahundienetako bat dela uste dut. Uste dut, hori da. Daseiko... Ba ba, dugu, eta preseski hori berexiagin nuen, hala e, bai. eta hori entzunena dugu. Ezker milak ez uz, zure bai. lekukotasunaren eh? Bai, bai, mire bale, adio. John Lopategi, zahartutako basurara bota dituzu. Eta haran non ikusten duzun beste gizon bat zuk botatako erropak jasotzen. Eropa zaharroiekin Etsi goen Beti jantzi oinaiz Aldenik ondoen Akaso botaditut Behar zen baño Baina ondori joa Horra ornabarmen, Tristen nago zeren Aito nazar horren, jokoa gaur zer den iku ondoren, miserile gelegi daukagu hemen, Miseria gehi egidaukagur emet. Triste ikusten zaitut, Aitona izanik, Gaizki hartu zaitu ustegila ezanik. Zerreman ezakenik, zuretzat nigandik, ez nuen ustekazu hori inon zanik. Artza zudoainik, ez eman ordainik, biozaiadanik. Lertu badaukanik erropa geiago ere badut oraindik erropa geiago ere badut zaiki Beste oxari huerga egun eta gabak Eta zuretzat berriz hainbeste traba. Nere etxe ondo ban, Iodu zu aldabap, Haudan ere bidotzak dakarren algara. Ta hori non ara, Nere abilladal, justi sirig badal, suola nola laga, Nere traje o nenes jantziko zara, nere traje o nenes jantziko zara.